Mi alatt Bandi Párizsban volt, Irén azért néha meglátogatta az anyósáékot. Szabó néni észrevette, hogy a fiatalasszony nyugtalanabb, idegesebb, mint máskor. Hát igen, gondolta elégedetten. Azért csak hiányzik neki a fiom. Na majd én lelket öntök bele. Figyellek Irénkém, milyen nyugtalan vagy, mondta a mennyének. Hogy ne lennék nyugtalan mama? Talán más asszony nem így volna az én helyemben. Az uram elutazik Párizsba, és azért nem szabad elhagyni magad. Elutazott, hát elutazott. Majd hazajön, vígasztalta. Gyereked van, foglalkozz vele. Ő is jobban szeret a pajtásaival játszani, mint velem. Olyan magányos vagyok. Nyelvtanfolyamra jársz, ott is csak összejössz emberekkel. Otthon meg bizonyára tanulni is kell. Az csak egy-két óra. Hát gyertek el többet hozzánk, hiszen tudod, hogy mennyire örülök nektek. Alig látom az unokámot. Tetszik tudni, mama, a fiataloknak szórakozás is kell. Nem temethetem el magam hetekre. Szórakozás? Persze, hogy az is kell. Na, de hogy máson se törjétek a fejeteket? Látom, lányom, ha egy nap 48 órából állna, én akkor is találnék magamnak munkát. Akarsz segíteni? Meglátod, mindjárt elfelejted a magányodat. Itt van például a takarítás. Igaz, hogy azzal elkészültem. De a konyhában akad munka. Gyere, nézd csak! Kimentek a konyhába. A tűzhelyen készülő étel jó illattal töltötte be a helyiséget. Szabó néni, aki nem mindig értette meg a mai fiatalokat, most különböző feladatokba akarta bevonni a menyét, azt remélve, hogy ezzel kizökkenti rossz hangulatából. De nem találtak egyetlen mosatlan edényt, a kövezet ragyogott. Majd az előszobában, gondolta, vitte magával irént oda is, s mielőtt a menye észbe kapott volna, megragadott egy széket, és már fönn is termett rajta. Megragadta a nagy koffert, amiben a nyári ruhákat tartották télen. Eressék a székről leszállni, mama, majd én, ajánlkozott Irén. Alig, hogy kimondta a szavakat, a szék megbicsaklott az idős asszony alatt. A koffer lezuhant a földre Szabó nénivel együtt. Irén ietten, tehetetlen kedve próbált segíteni anyúsának, majd kétségbe esetten kiáltotta. – Écu, gyere gyorsan, ugye megmondtam előre? – Jaj, mi csináltál, anyu? rohant kétségbeesve esve Icu. Megütötted magad? Szabó néni restelte a dolgot, fájt az oldala, de a fiatalok előtt titkolni akarta. Csak ne jedezzetek nincs semmi bajom. Leültem, hát aztán, majd fölkelek. Segítsetek! Jaj, ne olyan hirtelen! Icu folyton nyelvelt az anyjával, de ha valami baja történt, mindjárt kétségbe esett. Gyengéden próbálta fölemelni: Nagyon megütötted magad, ugye, nagyon anyu? Hol fáj? kérdezte Irén Beszélj, anyu, nem fáj semmit? Semmi ma az égvilágon mondta Szabó néni alig érthetően, félig inkább nyögve Tessék, ideülni a díványra segítette gyengéden a menye. Ilyen az öregség, úgy kell az embernek vigyázni a magára, mint a hímes tojásra. No, hisz, mindent elmondhatsz magadról, csak azt nem, hogy vigyázol. Mikor itt vagyunk ketten is ilyet csinálni, korholta icu. Jól van, na, ne szídd anyádat. Jobb lesz, ha öltözöl, mert elkísel a moziból. Válaszolta Szabóné, és igyekezett kiegyenesedni, mint akinek semmi baja. Moziba mész. Feledkezett meg mindenről irén. Azonnal eszébe jutott a magánya, meg hogy Bandi Párizsban van. Halász ferivel megyünk. Mindenkinek megvan a párja, csak én vagyok magamban, mint az ujjam. Még annyit sem érdemlek meg, hogy egy levelet írjon nekem, Bandi, amiben mindenről beszámol, csak képes lapokat küldöz. Szabó néni örült, hogy a fiatalok figyelme elterelődött róla. Pedig az oldalában valami eddig ismeretlen furcsa fájdalmat érzett. Tovább biztatta Icút, hogy induljon már a moziba. Irént pedig azzal vigasztalta, hogy majd kitalál valami elfoglaltságot a számára, hogy ne unatkozzék. Halász Feri a mozi előcsarnokában várakozott. Először türelmesen, hiszen megszokta, hogy Icunak nem erős oldala a pontosság. Később azonban már egy-egy türelmetlen pillantást is vetett az órájára. Megszólalt mögötte a lány folytott lágy hangja. Jó estét, Feri! Régóta vár? Nem. Olyan kedves. De hisz nem is kése. Csak nem kések el egy Spencer Tracy filmről? Úgy. Szóval Spencer Tracy a kedvence. Az én kedvencem Szamoly Lova. Az kicsoda.” kérdezte a fiú. Maga nem ismeri Szamói lovát? Szamói lova a szálnak a darvak főszereplője volt, magyarázta icu, hangjában őszinte elragadtatással. Szamói jova, ismételte Feri nehezen ejtve ki a nevet, meg fogom tanulni. Tetszik nekem, hogy maga rajong a túért, a skodáért, meg a mávagúj nyersolaj mozdonyaiért, de az már nem tetszik, hogy lováról sose hallott, és... Nekem sem tetszik, hogy maga Bétóvent és Bartókot nem szereti, és azt tartom, hogy aki az irodalomban megreked a ponyvaregénynél, rosszabbul jár, mint aki József Attillát is ismeri, vágott vissza a fiú. Legközelebb verseket fogok szavalni magának, mert nem csak ponyvaregényt olvasok. Nem azért, mondta Micuka, most haragszik. Megbüntet? Igen mégpedig azzal, hogy meg kell táncoltatnia a szüreti mulatságban. Ott magának bizonyosan rengeteg az ismerőse, féltékenykedett Feri, és a végén mindenkivel táncol majd, csak velem nem. Visszakér, ha elkérnek magától. Táncolok mással, ugratta a fiú. Ezt még megbeszéljük. Nincs ezen mit megbeszélni, megyünk a szüreti bálba, és elintézett a dolog. Csak maga nem fog mással táncolni, jelentette ki Icu határozottan, mint aki biztos a dolgában. Szabó néni a vásárlást többnyire akkor szokta lebonyolítani, amikor a többiek nem voltak otthon. Részben azért, hogy ne akarják őt megkimélni a többiek attól, hogy elmenjen a boltba. Szeretett körülnézni ott, hogy mit lehet kapni, és lehetőleg szép árut akart hazavinni. A szomszédjuk Péteri boltjába járt. A sokbeszédű, de udvarjas fiatalember készségesen kínálgatta áruit, néha még arra is rábeszélte a szomszédasszonyát, amit nem akart megvásárolni. De Szabó néni nem bánta, mert örült neki, hogy milyen lelkesen, jókedvűen végzi a munkáját Péteri, s erről megint csak eszébe jutott Irén. Talán a mennyének is jót tenne, ha elfoglalná magát valami állással, amiben örömét lelné. Aztán igyekezett haza, mert tudta, hogy a férje nem szereti, ha üres a lakás, amikor hazaérkezik. Otthon icu lelkesen mesélte apjának, hogy Ferivel mindenben megegyeztek. Ott lesznek az üzem szüreti mulatságán. Mindent megbeszéltem Ferivel, mondta. Csak olyan nehezen múlnak a napok. Sose bánt, minek siettetni az időt. Nem jobb kényelmesen? kérdezte az apja. Azért az építkezésen jobb lenne, ha nem kényelmeskednének annyira, elégedetlenkedett szabóni. Kevés az ember. Én láttam már sok olyan építkezést, papa, hogy egy dolgozott, négy meg nézte, ellenkezett szabóni a férjével. Akkor hogyan épül föl a sok gyár, lakóház, híd? Lassan. Vágott vissza az asszony. Pedig azt hittem, hogy csak mi öregek húznánk az időt. Nekünk már nem sürgős. Tudjuk, hogy eljön a jó, és eljön a rossz is. Elmélkedett az öreg. Csak filozofáj, filozofáj! Az én filozófiám nem sokból áll, az ember legyen becsületes. Sokra mentél vele? jegyezte meg a felesége. Valóban nem sokra, de ha az emberiség, Szabó néni félbeszakította. Emberiség! Nekünk csak egy életünk van, nem? Miért kell mást mondanod a lányod előtt, mama, mint ahogy gondolkozol? Csak hogy ellenkezz? Hát, az igaz, hogy volt, aki másként élt, másként gondolkozott. Apádnak egy alázatos szaktársa. Hogy is hívták, papa? Suhajda? Az a ember. gondolt vissza rá Szabó. Harmincban feladott bennünket a rendőrségen. Apát hat hónapot ült, de sajnos olyan is volt, aki ott halt meg. Figyelsz, Icu? Figyelek. Szegény barodas anyi, igazi hős volt, és milyen barát, mint amilyenekről a könyvekben írnak. És a suhajda? kérdezte Icu. Ő ágyban pusztult el, valami csúnya betegségben. Hol van az már? mondta Szabó néni. Csontja sincs tám meg, apád meg most is ittül, és szórja a hamut a legszebb szőnyegemre. Te, János, ha föl nem szeded, én nem tudom, mit csinálok veled. Jó, jó, békítette Szabó. Majd én felsöpröm, ajánlotta icu. És a szavamba se vág szakadatlan papa, irénről akarok már egy órája mondani valamit, de te folyton közbevágsz. Talán azért, mert ritkán jutok szóhoz. Ritkán, ritkán, azt akarom mondani Irénről, hogy én arra gondoltam, állást kellene szerezned neki. Állást? csodálkozott szabó. Persze, te szoktad mondani, papa, hogy ma már mindenkinek dolgoznia kell. A háztartási munka is munka, meg a gyereknevelés, szólt közbe Icu. Icunak igaza van hagyta helyben Szabó. Hiába van igaza, ha Irén nem szeret fűzni mosni, lehet, hogy másfajta munkához nagyobb kedve lenne. Majd utána nézek. Gondolkozott félhangosan Szabó, aki szívesen segített a gyerekein, ha módja nyílott rá. Fölkelt, hogy megkeresse az újságját. Életének értelmét ezek a családdal együtt töltött testék adták, amióta nyugdíjba ment. Félállásban kicsit fölösleges embernek érezte már magát az üzemben. A meleg, jól fűtött szobában, a kényelmes karosszégben újságot olvasni, miközben a felesége és a lánya szöszmötől körülötte, igen, ez az igazi szép öregség, gondolta. De csak a megállapításig jutott, felesége most nem engedte, hogy újságot olvasson. Arról beszélt, hogy Szabó bácsinak kell elmennie icuval a bába. Ezer kifogást talált, hogy ő miért nem mehet. Szabó nem sokáig ellenkezett. Tudta, hogy valami oka lehet annak, ha az asszony nem akarja megnézni, hogyan táncoltatják a lányát a bában. Irén, aki folyton elégedetlenkedett az utóbbi időben, most jókedvűen jött ki a nyelvleckéről az egyik tanulótársával, Sárival. Jól szerepelt az órán, a tanár megdicsérte. Sári körülnézett, hogy várja-e már a vőlegénye. Hogy látom, Szilárd még nem érkezett meg. Hogy tetszik neked a vőlegényem, Irén? Erős, izmos fiatalember. No, hallod, sportoló, ezt a sálat is ő hozta külföldről. Ebben a pillanatban megérkezett Szilárd. Nagy hangon üdvözölte őket. – Már éppen elszontjolottam, hogy nem vársz rám – mondta durcásan köszönés helyett Sári. – Akkor mit szóljak én? Ki vár engem, mikor a férjem Párizsban van? – Sajnáltotta magát Irén. – Bizonyára édes cuccokat hoz neked. – Bondi, Ő olyan élhetetlen. Ha nem vagyok mellette, hogy állandóan irányítsam, teljesen elveszíti a fejét. Szilárd egészen más, ugye más vagy szilárdkám? Ki őt magát mindenhol. Nyáron gyapjusállat vesz, meleg holmit, télen fürdőruhát. Mindig tudja, mi ez lehet olcsón hozzájutni. Igazam van? ha <hállt> Sárika! hahaha! <hállt> nevetett töblös hangon a fiatal ember. Hát igen, így van. Látja, Bandinak ez már nem jutna eszébe. Ő mindent csak akkor vásárol, amikor éppen szükség van rá. De hát mit csináljak? Ő már csak ilyen. Elégedetlenkedett Irén. Vannak ilyen különös emberek. Ismerte el Szilárd. Ne haragudj, Irénkém. Be kell szaladnom ebbe az üzletbe, mert anyám megkért, hogy vigyek haza húst. Megvártuk? Addig elbeszélgettek Szilárddal. Szívesen. Én itt úgyis autóbuszra szállok. Sári belépett az üzletbe, Irén pedig ott maradt a fiatalemberrel. emberrel. Ennivaló gyerek ez a sári. Örülök, hogy magának is rokon szemves. Irén elcsodálkozott, hogy miért nevet ez ennyit. Aztán tovább dicsérte a lányt. Úgy látom élelmes feleség lesz belőle. Nézze, hogyan vitatkozik a segéddel. Aranyos, csak ugyan aranyos. A sétálók közül hirtelen felbukkant Péteri úr. – Kezit csókolom! – köszönt lelkesen Irénnek, de amikor a fiatal embert megpillantotta mellette, zavarba jött. – Milyen váratlan szerencse! Az ember alig, hogy kilép az üzletből, és... és... – És ismerősökkel találkozik – segítette ki az asszony. – Úgy van, úgy van, kérem szépen. – Azaz, hogy helyesbítek. Csak egy ismerőssel. Az urat ugyanis? Még nem is ismeri, igaz? Valóban, hebekte Péteri. Akkor bemutatom magukat egymásnak. Örvendek, mondta Szilárd olyan mély hangon, hogy Péteri fölkapta a fejét. Ennyi a szerencse, azaz, igen, hát nézelődnek, ugyebár, sétálgatnak, ugyebár, nem tetszik feljönni a kedves Szabó családhoz? Most nem. Péteri úgy érezte, hogy Irén ezt a most nemet zavartan mondta, és megbánta, hogy egyáltalán föltette a kérdést. Ó, persze, ez természetes. Milyen búza dolgokat is tudok kérdezni. Hát akkor én búcsúzom is, csókkal ajánlom magam. És szélsebesen otthagyta őket. Örülök, hogy megismertem, szólt utána Szilárd. Nézd, Irén, milyen szép húst kaptam. Csak egy mosolyomba került, és a hentes verve volt, pergyült irén mellé sári. – Kivel ismerkedtél meg, Szilárd? – kérdezte csak úgy mellékesen. – Egy furcsa emberrel – töprengett Szilárd – Péteri különös viselkedésén. Szabó néni, mióta leesett a székről, szívesebben fogadta férje segítségét a ház körüli teendőkben. De azért állandóan elégedetlenkedett vele. Rossz módszer szerint söpört, nem jó sorrendben végezte a munkát. Laci rosszat sejtett. A mama annyira megváltozott, hogy még őt is megkérte néha erre-arra az anyjához fordult. Mond, mama, valami bajod van? Persze, hogy bajom van veletek, mikor olyan balkezesek vagytok kerülte meg a kérdés lényegét Szabó néni. Nagyon jól tudod, hogy másként értette a dolgot Laci, vágott közbe szabó. Na gyere ide szépen beszélni akarok veled. Mit akarsz tőlem, papa, duzzogott szabóni. Öreg asszony, öreg asszony, ha azt hiszed, bolondnak tarthatod a férjedet? Napok óta figyellek már. Mi bajod van. Mondd meg de azonnal, szólt rá szigorúan. Mi bajom volna? Elment a józa eszed, egészséges vagyok, mint a mak. no mama, hitetlenkedett Laci is. Ezt bemesélheted egy idegennek, de nem nekünk. Ha nincs semmi bajod, akkor miért csináltatod velünk a házi munka egy részét, mikor eddig a konyhában se tűrtél meg bennünket, mi? Lehet, hogy az időváltozás. Azért szaggat a derekam. Szóval szaggat? Aztán mióta? szólt gonterhelten szabú. Én már pár napja látom a mamán. – Csak ugyan pár napja? – hagyta helyben Szabó néni, hogy sarokba szorították. – És csak úgy hirtelen elkezdett szaggatni? – Nem emeltél meg valamit? – faggatta tovább a férje. – Ha csak azért nem, mert levettem egy koffert a szekrényről. – Csak egy koffert? A szekrény tetejéről? – mondta most már mérgesen Szabó. – Ej, mama, hogy tehetél ilyet, mikor mi is itt vagyunk körülötted a gyerekeid? – Az volt a legnagyobb baj, hogy a szék kibillent lólam. Leestél a székről? Így merjelek téged egyedül hagyni. – mérgelődött Szabó. – Látod, ezért is hallgattam róla, papa, mert tudtam, hogy összeszítsz. – Igazad van, nem szidás kell ide. Holnap elmegyünk az orvoshoz. Mi pedig itt maradunk a bálból, nem hagyunk egyedül, ha beteg vagy. Azt nem lehet. Icukám úgy várta azt a napot. Egy szót se. Gyerünk, feküdj le. Hol a berliner kendőt, hogy betakarjalak vele? Laci, te meg szólj Icunak, hagyja abba a készülődést. Szabó néni éppen tiltakozni akart, amikor megszólalt a csengő az előszobában. Jön valaki, előbb kinyitom az ajtót. Az ajtóban Péteri állt izgatottan. Szabó kereste. Tessék csak befáradni, invitálta szívesen Laci. A mama sajnos beteg, és képzelje, még el is titkolta előlünk. Megfoghatatlan. Ezek a nők? Azt hiszem, akkor éppen a legjobbkor érkeztem. A mamának a betegsége bizonyára az ideg állapota miatt van. Ilyenkor a legjobb a helyes pszichikai ráhatás. Majd én megnyugtatom, bízza rám. Laci nem volt biztos benne, hogy édesanyját éppen Péterire kellene bízniuk, de azért udvarjasan maga elé engedte. – Jöjjön csak, jöjjön, Péteri úr! – mondta Szabó néni, amikor meglátta, és a hangján alig lehetett észrevenni, hogy nem túlságosan örül a fiatalember látogatásának. – Kész csók, kedves szomszédasszony! – Szabó is a szomszéd elé Lám, a mi kedves Péteri barátunk! Na, akkor én megyek. Szólok icunak, hogy itthon maradunk. Csak menjetek el nyugodtan. Te is milyen szépen felöltöztél. A nyakkendőd ugyan félre csúszott. Lacinak is megvan a programja. De hát látjátok, itt van velem Péteri úr. Igen, én itt vagyok, és elszórakoztatom Szabó nénit. De görcsei voltak a feleségemnek, és nem akar orvoshoz menni panaszkodott Szabó. Már alig fáj, kár ebből ilyen cirkuszt csinálni, csak menjetek, János, a nyakkendőd! Szabó odalépett a tükörhöz, megigazította a nyakkendőjét. Közben icu is bejött a szobába az új kisestéiben. Az anyja megforgatta, dicsérte, hogy milyen csinos. No, csak menjetek, ismételte. Mulas jó kislányom! Akkor hát úgy gondolod, mama, hogy én is? Hogy te megleszel Péteri úrral? kérdezte Laci. Persze, hogy megleszek. Péteri nem tudta kivárni, míg elmennek. Odahajolt az idős asszonyhoz, és súgva mondta Fantasztikus híreim vannak! Fantasztikus! Szabóni, mintha megfeledkezett volna egy időre a derékfájásáról, érdeklődve kérdezte: Micsoda Péteri úr! Nem akarom tovább egy pillanatig sem bizonytalanságban hagyni. Miféle bizonytalanságban? És kiről akar maga fantasztikus híreket mondani? Irénkéről, a mennyéről. Találkoztam vele az utcán. Egy fiatal huligántársaságában sétálgatott, és nézegette a kirakatot. Mi csoda? Meg kell rendszabályozni. Erős kézzel a helyes útra terelni ezt a csalárd menyecskét. Maga az én menyemről beszél? kérdezte Szabó néni, és nem akart hinni a fülének. Szabóik még egyszer benéztek az ajtón. Látták, hogy a mama Péterivel izgatottan tárgyal, ezért visszahúzódtak, és megnyugodva elmentek. A báli forgatakban összetalálkozott a két jóbarát, Szabó és Kancler Franci. Fölelevenítették a régi emlékeiket. Aztán kancler azzal a hírrel lepte meg öreg barátját, hogy Moszkvába készül. Szabó miközben Francit hallgatta, tekintetével a lányát kereste. Icu, halász Ferivel táncolt. Icuka, én mondani szeretnék magának valamit szólt Feri, és kicsit erősebben szorította magához a kislányt. Mondjon! Icuka! Én olyasmit érzek, amit azelőtt nem éreztem. Én is. De icuka, én nagyon szeretem. Régen tudom. Hát olyan nagyon régen nem tudhatja, mert még két hónapja sincs, hogy ismerjük egymást. No és? Mit akar? El akar venni feleségül? El. Akkor jó, de a mamának egy szót se, mert kapok tőle két olyan pofont, de olyan pofont, Röpül tovább icu, ferikarjaiban boldogan. Közben kancler már arról beszélt Szabó bácsinak, hogy mekkorát változott a világ. A két munkás embernek, mint ők is, igazgató meg osztályvezető lett a fiából. Hát igen, mondta Szabó. Nagy emberek lettek, de még az öcsém lányát is kinevezték, valami igen magas hivatalba, mondta kancler. na, hogy nem jut az eszembe, Valamiféle kereskedéssel, vagy mivel foglalkozik majd, mert több nyelvet beszél. Szabónak eszébe jutott, amit a felesége mondott, hogy Irénnek talán előnyére válhatna, ha valami munkával foglalná el magát. Mindjárt szólt is Francinak, beszéljen az unoka hugával, nem tudná-e elhelyezni Irént. Kancler kérdésére, hogy rendes, megbízható-e bandi felesége, és jól elvégeznie a munkáját, Szabó határozott igennel felelt. Azért valami rossz érzés maradt benne a beszélgetés után. Mikor Szabó és Icu hazatértek, Lasit már otthon találták. Gonterhelt arca ült az anyja mellett, aki elpanaszolta a férjének is, hogy rettenetes görcsei vannak. Azért fájdalomtól meggyötörten is arról érdeklődött, hogy jól mulatott-e. – Csodálatos este volt! – lelkendezett a lány, de az arcán most mégis inkább az aggodalom, mint a boldogság látszott. – Anyu, a kedvemért hívjunk orvost! – Laci nem várt tovább. A telefonhoz lépett, hogy hívja az orvost.